Їхнього старого осокора, Пагілля якого стиха колиша Якесь снічне вітрення, Що внишпилось таки Зігнати сонну пташку з гілляки. Хитю-хить, хитю-хитю, Телесується чорна тінь Галузя на білому папері, Гайдається тінь самотньої пташки Без гнізда. Літо, а пташка якась осіння, Проголомшена майбутнім вирієм Чи самотою, та ще дві пелюстки Догоряють як вуглини На білому аркуші. Пелюстки очі. Її очі – дві пелюстки жоржини. Дві пелюстки, що випали з квітки. Бо пора. Гірка пора, але неминуча. Тому і є щось прощальне в цьому червоному догранні пелюсток на папері, призначеному під її автопортрет. Очі, за якими стоїть холодна тінь дерева, з пташкою, яка вже не перелетить моря, бо її точить самотність, Пташко, наче ти кудись падаєш, та так преречено падаєш, що вже тебе ніхто не зупинить, як не зупинила павлунева сорочка кулі фашистської, що летіла прямо в його серце. Вже тебе не зупигнеш, як кулю націлену в груди, не перепинить сорочка, пташко, з очима, наче ти кудись падаєш. А тут іще ще і вирій, і вирій тобі, як вирок, пташко, з опалими пелюстками очей. Руки тобі підставляю і чую. Падаєш ти крізь мене, пташко, з очима, Як дві непогаслі пелюстки, З тяжким і зболеним серцем, Що набагато більше, ніж ти сама. Руки тобі підставляю, І пір'їна із того крила Пальці мені обпікає. Заплечила осінь, І пташка перед останнім виріла. Вголос проказала Катерина І відчула, як три пальці Правої руки згорнулись в кучку, Наче стискали невидимий олівець. Вона сіла за стіл, і при світлі місяця почала малювати густе, переплетене вузли скудовчене осіннє гілля із самотньою пташкою, що нагадувала останній іще неопалий листок. Із жоржини випала сонна бджола, тихо задзуменіла, говтуючись на папері. Катерина обережно взяла її пальцями і знову випустила в шовкове лону квітки. А хочеш, я підпалю зараз не конову хату, катрусю. Присій бога запалю. Рішуче прогу під вікном Петрів голос, так рішуче, що вона уявила, як фахкотить полум'я Никонова Хоромина, як Лементу їй зламає руки від розпачу харитя, як Никін не може з переляку завести свого ревучого мотоцикла, як літають кури над хлібом і вовкулака грезе свій ланцюг. Вона відчула, що коли його не зупинити, він сп'яно так і вчинить. Постривай, Петросю, зараз я вийду до тебе. Ежен відтулив штору на стіні, і на Пабло глянули квіти Катерини Білокори. Так Таки глянули, бо сонце, що встигло виборсатись з густої пінявих мах і стало навпроти Еженового кабінету, жадібно накинулось на кожну їхню пелюстку. заходилося пестити їх і ніжити, і набувати своїм цілющим теплом. І Маліви, півники, чорнобривці, півоні, карачики, жоржини, любисток, ружі, кручені панечі, султани, невісточки, нагідки, королеви цвіт, волошки, айстри, левкої, раптом ожили і потягнулись до світла. Своїми невидимими корінцями вони дотягувались аж до рідної Богданівки, до її чорнозиму, без якого вже не могли існувати. Полотно, на якому вони намальовані, зіткане з льону, що виріс на Богданівській землі, фарби з олії цього льону, рамця із берези, що виросла в березі на Загреблі, а намалювала їх жінка, котра без Богданівської землі була б хіба що перекоти полем. За тисячі кілометрів від рідного дому квіти про це не забули, бо Катерина їх наділила своєю пам'яттю. Всі намальовані Катериною квіти любили, коли на них дивляться, бо це, власне, і було їхнім життям. Вони довго пролежали в глухій скрині, поки їх везли аж сюди, в далеку країну, поки байдужо перераховували, передаючи з одних руки в інші. Вони тоді не бачили очей, а лише пучки пальців. Потім самотіли в металевому сейхі, куди ледь просочували з повітря. Лише вчора вони побачили зацікавлені очі Ежена, а зараз очі Пабло. То ми подивились на нього з радістю, та ще й сонечко присвітило їм, як там, на батьківщині, коли їх малювали. Пабло примружив карі вирла, а потім так широко відкрив їх, що чоло взялося густими складками й поменшало. Одійшов у надальший куток кабінету, заплющив очі, але перед його зором все одно стояли квіти, виплекані південним сонцем і чистою та буйною фантазією художниці. Такими бачилися мукіти лише в дитинстві, на теплих пагорбах рідної Іспанії. Тільки в дитинстві їх можна побачити такими радісними і здивованими очима.